Радіо «Родина» – твоя хвиля. Добрий день! Ви слухаєте «Радіо «Родина» у студії ведучі Наталя Ступакова та Світлана Грицина. Ось і настав час нових відкриттів. А що сьогодні будемо відкривати? Ну, хоча б нові горизонти лінгвістичних знань у програмі «Лесі Мовчун. Загадки мови». Так, звучить науково, але насправді все буде значно простіше. Ви дізнаєтесь про те, чи може усмішка замінити слово. Чим схожа реклама на замовляння? Чи є синонімами прикметники «розбещений» та «розбещений». А також інші цікавинки. Наталю. а що нас чекає у програмі «Після уроків»? Сьогодні ми поговоримо про самоусвідомлення та самоствердження. А також учні поміркують про такі поняття, як «свобода» та «самотність». А що буде у старшокласнику, Світлану? Старшокласники розкажуть про своє бачення дорослого світу, а також поділяться думками про те, чи потрібно готуватися до дорослого життя. Світлано, як ти вважаєш, чому у нашому житті так багато реклами? Мабуть, тому, що вона здатна впливати на нашу свідомість. А ж, адже вона має дещо спільне із замовляннями. А чим схожа реклама на замовляння і про те, як магічну силу слова використовують творці рекламних текстів, вже зараз у програмі «Загадки мови». Добрий день, друзі! Запрошую вас у чергову мандрівку в загадковий і надзвичайно цікавий світ мови. Чому цей світ цікавий, переконувати вас не буду. Просто пропоную послухати сьогоднішню передачу «Загадки мови», яку підготувала і проведу я, Леся Мовчун. Отже, сьогодні ви дізнаєтеся, чому наші предки сприймали слово як предмет, до якого можна доторкнутися. Як магічну силу слова використовують творці рекламних текстів і чим схожа реклама на замовляння. Чи може усмішка замінити слово? А ще ви почуєте добірку цікавих мовних фактів. Як виникла традиція виражати ввічливе ставлення до співрозмовника з допомогою займенника? Що таке прозорі мови? Та чи є синонімами прикметники «розпещений» і «розбещений»? Для сучасної людини звук і літера так міцно пов'язані, що ми, буває, їх сплутуємо. Наприклад, типова помилка і дорослих, і дітей у такому висловленні. П'ятирічний Василько не вимовляє букви «Р». Відомо ж, що букву ми бачимо і пишемо, а вимовляємо звук. Дописемна людина таких помилок, звісно, не припускалася. Вона не вміла та й не мала потреби розкладати слово на окремі звуки. Слово сприймалося як неподільне ціле. І хоча воно звучало, його вважали річчю цілком матеріальною, предметною. Слово, за міфічним уявленням, можна взяти в руки, подарувати, загубити або й украсти. Одна з чукотських казок, а чукчі – народ, який живе на півночі, розповідає ось про що. Жив собі чоловік на ім'я Рентеу. І вирішили одноплемінники звести його зі світу, але він не піддавався. Збирав їхні прокляття в рукавицю, зав'язував, а потім роздавав назад, промовляючи, «Це ось твоє слово, а це твоє». У казках багатьох народів є й такий сюжет. Слова позитивної героїні перетворюються на коштовне каміння, а слова негативної – на змій чи на жаб. Дописемна людина жила у світі, де звукові, акустичні відчуття відігравали значно важливішу роль, ніж для людини сучасної. І саме слово для давньої людини справді було вагомим, навіть магічним. Вимовляння слова рівноцінне дії. Недаремно міфи приписують мові світотворчу роль. Наприклад, у загальновідомому біблійному міфі Ідеться про те, що Бог силою слова відділив день від ночі, небо від землі й моря, засвітив зірки, створив увесь матеріальний світ, населив його тваринами і рослинами. Відколи людина навчилася говорити, для неї існує лише те, що має назву. Поспостерігаємо за маленькими дітьми. Коли вони досліджують світ, реальний чи намальований у книжці, то обов'язково ставлять питання – що це? І хоча слово, почути вперше, дитині ще нічого не може пояснити, саме озвучення назви предмета робить цей предмет існуючим. Та повернімося у міфологічний світ стародавньої людини. Віра в матеріальність, предметність слова накладала на людину чимало заборон. Заборони стосувалися не лише слів, а й дій. Ці заборони і зараз існують, хоча справжня причина вже забулася. Наприклад, коли вдома печуть хліб, не дозволялося входити і виходити з хати. Купивши у знайомих молоко, назад віддають немитий посуд, щоб у корови не переводилося молоко. Те, що зараз вважається жартом, наші предки вигадали як порятунок від чарів. Це стосується запитання «Куди ти йдеш?». Фразу «На кудикіну гору» ми сприймаємо як фамільярне уникнення прямої відповіді. У часи ж, коли від вдалого полювання залежало життя сім'ї, розпитування ловців про мету їхньої мандрівки не було таким безневинним, як нині. Звірі могли підслухати розмову і заховатися. А що мали вони гарний слух, мисливці добре знали. У народі є повір'я. Бджола чує навіть звук від падіння людської волосинки. Отож, і сподівалися. Дізнаються звірі, що мисливець зібрався не в ліс, а на якусь кудикіну гору, і не розбіжаться по хащах. А для вдалого полювання і риболовлі бажали стрільцям ні пуху, ні пера, рибалкам, ні луски, ні зябри, змієловам, ні хвоста, ні луски». Небажаність питання «куди» дехто з дослідників пояснює тим, що у мові начебто було слово «куд», що означало «злий дух». Звідси і російське «кудєснік», «чарівник», «чаклун». Заборону розпитувати згодом перенесли з мисливців на всіх подорожніх. В українській мові є дієслово «закудикувати», що означає, запитуючи людину, куди йде або їде, прирікати її за повір'ям на невдачу. А що це за повір'я, ви вже знаєте. Дітей же повчають народною примовкою «не кудикай, бо старим будеш». Схожий забобон, мабуть, викликав до життя й інші питання відповіді. Ти чи я? «Батькова і материна, як тебе звуть? Як хліб жують?» Давні ефемізми, слова, що прийнято вживати замість заборонених слів, залишаються в нашій мові. Та ви їх знаєте. Це «змія», що буквально означає «земна», і «ведмідь», той, хто їсть мед. Назву журавля пов'язують із дієсловом «журитися», тому навесні, зустрічаючи журавлів із вирію, називають їх веселиками, аби птахи приносили на крилах радість замість журби. Друзі, ви слухаєте передачу «Загадки мови». З вами Леся Мовчун. І ми говоримо про відому первісній людині магічну функцію мови. На вірі в надприродну силу слова ґрунтувалася віра в замовляння – Тобто дуже давні тексти, якими за народними уявленнями можна впливати на події, що відбуваються у реальному світі. Саме завдяки цій вірі давні тексти – замовляння, заклички, обрядові пісні – зберігалися в усній формі багато століть. Щоб не позбавити ці тексти священної сили, їх запам'ятовували дослівно. А для цього повторювали багато разів. Не можна було ні переставляти слова, ні міняти їх на інші – навіть коли забулися значення архаїчних слів, їх усе одно не викидали з текстів. Багаторазове повторення незмінних текстів. Та це ж про рекламу сучасну, скажете ви. І я з вами погоджуюсь. На цю особливість людської психіки і розрахована реклама. Тексти, почуті багато разів, підсвідомо сприймаються як правильні. А отже, мимоволі ми віримо рекламі. За спостереженнями батьків, навіть трирічні малюки, здатні механічно повторювати складні рекламні тексти. От яку могутню силу має усне слово. Наш сучасник повертається у суспільство, де переважає слово, що звучить. Писемне слово набуває нової якості. Воно здебільшого не друковане, а електронне. Поєднання допоміжних значків, знаків пунктуації, деяких символів творять елементи писемності нового типу – смайлики. Смайлики від англійського слова smile – усмішка. Вони передають емоції. Це схематичні зображення людського обличчя. Смайлики, на відміну від літер, позначають не звуки, не слова, а передають сам смисл, тому вони зрозумілі носіям різних мов. Усмішка – найзрозуміліший невербальний, тобто несловесний знак спілкування. Адже найкращий спосіб налагодити контакт з людиною – усміхнутися їй. Немовля вперше усміхається на восьмий-десятий день після народження. І вчені твердять, що навіть у такому несвідомому віці маля сигналізує усмішкою, що хоче щось отримати. Властива лише людям і людиноподібним мавпам здатність усміхатися походить від міміки наших ще неолюднених предків. Тварина, коли вона трохи налякана, припіднімає губи і показує зуби. Ця гримаса означає відсутність агресії, доброзичливість, готовність дружити. У людському суспільстві зберігся первісний смисл усмішки – заспокоювати людей і схиляти їх на свій бік. Дослідники вважають, що усмішка, крім цього основного значення, має не менше тисячі інших значень. Вона показує, що в людини все добре. Щира усмішка, коли в ній беруть участь усі м'язи обличчя, відрізняється від професійної усмішки, у якій задіяні лише м'язи нижньої частини обличчя. Професійна усмішка обов'язкова для працівників сфери послуг, продавців, стюардес, офіціантів. У деяких культурах усмішка – обов'язок людини. Навіть відчуваючи сум, переживаючи душевний біль, японець, китаєць чи кореєць має усміхатися. Цим він неначе відгороджує співрозмовників від своїх клопотів. Фраза «У мене захворіла дитина, що супроводжується усмішкою, цілком нормально для японця». Представники європейської культури, не знаючи етикетної ролі усмішки азіатів, бувають вражені, як їм здається, нещирістю представників східної культури. А от, наприклад, шведи не такі щедрі на усмішки. Навіть при зустрічі усміхатися у Швеції не є необхідністю. Клієнтів та покупців так само обслуговують без усмішки, адже для шведа усмішка – це вияв щирого почуття. Українці розрізняють доброзичливу міміку – «усмішку» – «усміх» і «глузливу» – «посмішку» – «посміх». Хоча нерідко мовці вживають ці слова як синоніми. Словник української мови Бориса Грінченка, виданий у 1907-1909 роках, чітко розрізняє ці поняття і слова. Більше того, слова «посмішка» і «посміх» мають лише значення «глузування». До смерті не забуду його погляду, його усмішки. Олекса Стороженко – «Де той погляд молодецький, де той всміх веселий» – Марко Вовчок. І інші приклади. «Скорий поспіх – людям посміх» – приказка. «Це посмішка з мене» – Борис Грінченко. Слово «посміх» має ще одне значення – посміховисько – бути людським посміхом. Триває передача «Загадки мови». З вами Леся Мовчун. Пропоную послухати кілька цікавих мовних фактів. Ті, хто вивчають англійську мову, добре знають, що в ній немає вічливої форми множини займенника. Не було її і в давніх мовах, наприклад, у латині. Виникнення форми «ви» стосовно однієї особи пов'язують з імператорською звичкою говорити «ми» про себе. Отже, на «ви» зверталися спочатку лише до найвищої особи в державі. Потім цю звичку перейняли дворяни і почали вимагати такого ж звернення до себе. У 12-13 століттях у Європі закріпилася традиція. «Ви» говорили тим, хто вищий або рівний з представниками вищого світу – «ти». Всім, хто нижчий. Словом, «ти» виражали зневагу до людей, а крім того, ним користувалися тільки в родині. Чи бувають мови прозорими і непрозорими? Філолог Ігор Качуровський поділив усі мови за особливостями звучання на «прозорі», «мови середньої прозорості» та «непрозорі». До найпрозоріших, а це японська і низка мов тихоокеанських народів, дослідник зараховував ті, у яких у живому потоці мовлення кількість голосних перевищує кількість приголосних. До мов середньої прозорості, серед яких знайшла своє місце й українська, належать ті, у яких кількість приголосних у будь-якому тексті не набагато більша, ніж кількість голосних. У непрозорих мовах, відповідно, приголосні звуки переважають. Чи можна вважати прикметники розпещений і розбещений синонімами? Наприклад, словник синонімів української мови подає дієслова розпещувати і розбещувати саме як синоніми.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 Перш за все морально зіпсований, з поганими аморальними звичками. Вічно п'яний, брутальний і розбещений, він наганяв страх на людей своїм нагаєм, який завжди був при ньому. Або інший приклад. Не одна дівчина зітхала по ньому, але Грицько не зловживав тим.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 Велика розбещена сім'я, три дочки, які щороку їздять за кордон, розтринкують гроші. Розпещений – розніжений, якого зіпсували надмірною увагою, пестощами, ніжністю. Панна Наталя трохи зарозуміла і розпещена дівчина, але в ґрунті речей добросерда – Ольга Кобилянська. Султан з упертістю розпещеного хлопчика тупнув ногою – Зінаїда Тулуб. Отже, вживаємо доречно-пароніми «розпещений» і «розбещений». А наша передача завершується. Свої запитання надсилайте на адресу. Передача «Загадки мови» Українське радіо Хрещатик, 26, Київ, 01 -001. З приміткою для Лесі Мовчун. До нових зустрічей!